I evo nas u još jednoj streamove emisiji u kojoj ćemo ovaj put govoriti o cijeloživotnom obrazovanju. Naime, u današnje doba socijalnih i ekonomskih promjena i brze tranzicije društvo-društvo znanja, kao i demografske situacije prema koje populacije postaje sve starija, javljaju se neki izazovi za novim pristupom učenju i obrazovanju. Sve više se raspravlja o takozvanom cijeloživotnom učenju, odnosno o aktivnosti učenja tijekom života, čiji je cilj u napređivanje znanja viština isposoblja obnosti unutar osobne, građanske poslovne i društvene perspektive. Dakle, definicija bi bila da cijelo životno učenje, odnosno na engleskom jeziku lifelong learning obuhvaća sve vrste učenja tijekom odosle dobi s ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnog, društvenog, građanskog ili profesionalnog djelovanja pojedinca. Znanja koje stječemo kao djeca i kao mladi ljudi nažalost ne traju dugo, aktivan nastavak učenja je važan oblik promjene. Cijeloživotnog učenja. Znanja koje stječemo kao djeca i kao mladi ljudi nažalost ne traju dugo, a aktivan nastavak učenja je vrlo važan oblik promjene cijeloživotnog učenja. Jedan od osnovnih uvjeca za uspješno cijeloživotno učenje su motivacija i raznolikost mogućnosti obrazovanja, a nužno je podići i potražnju za obrazovanjem, a samim time i ponudu. Cijelo životno učenje zapravo podrazumijeva stjecanje kao i osuvermenjivanje svih vrsta interesa, sposobnosti i znanja od predškolskog razdoblja do razdoblja nakon umirovljenja. Osim toga, podrazumijeva i promicanje razvoja znanja koje bi omogućilo građanima da se prilagode društvu znanja i aktivno sudjeluju u svim sferama kako društvenog, tako i ekonomskog života, te tako utječu na vlasitu budućnost. Ono što sadrži cijelo životno učenje to je uvažavanje svih oblika učenja, dakle i formalno obrazovanje kao što je teče na fakultetu, odnosno kao što je školovanje, znači osnovna škola, srednja škola, fakultet. Neformalno obrazovanje, recimo usavršavanje nekakvih vještina koje su potrebne na radnom mjestu, te informalno obrazovanje, odnosno međugeneracijsko učenje. Ono što još označava sam termin cijeloživotno učenje je da označava kontinuirano učenje od koljevke do groba. Ideja takvog obrazovanja potiče iz same pretpostavke da je čovjek najveće bogatstvo društva i da u njega zato treba ulagati. A mogli bi sam vam sada nešto reći o, o povijesti cijeloživotnog učenja na, znači, koje počinje od 60. godina 20. stoljeća, mada u spominje se i puno, puno, puno prije, ne bi vjerovali, ali u Platonovom dijelu Republika. No Da se vratim na to što je bilo 60. godina 20. stoljeća, tada je bila svjetska kriza obrazovanja. E, zapravo količina postojećeg znanja je prevelika da bi se mogla naučiti tijekom školovanja a proizvodnja novog znanja neprostalno se ubrzavala pa je ono sve više i brže zastarjevalo. Životni vijek je većine stručnih zna znanja iznosi od 4 do 5 godina. 70. godina Kopernikanski obrat, međunarodne organizacije koje se bave obrazovanjem poput UNESCO, Europske komisije, oblikuju pojem cijeloživotnog obrazovanja. Javlja se brza tranzicija u društvu znanja, ali demografske promjene populacije, naime, Europa postaje sve starija. 90 godina Organizacija za ekonomsko suradnju i razvoj, 1996. predložila je integrativnu strategiju koja se temelji na cijeloživotnom učenju. Ta strategija usustavljuje formalno i neformalno obrazovanje u jedinstven sustav cjeloživotnog učenja. 1996. je Europska godina cjeloživotnog učenja, postojala je tzv. znači bijela knjiga o obrazovanju, koje će biti malo više govora kasnije, postulirana su i načela cijeloživotnog učenja, a više od 50% obrazovanja odvija se izvan škole, a oko 75% učenja čak izvan samog obrazovanja. Kako se učiti mora čitav život, ali čitav život se ne može ići u školu, odgojuje u obrazovanje u odrasloj dobi se odvija u neškolskim organizacijama, odnosno tamo gdje odrasla osoba živi i radi. Ono što se postavlja je Pitanje zašto je uopće bitno cijelo životno učenje? Pa upravo zbog već navedenih brzih socioekonomskih promjena te tranzicije u društvo znanja, ali zbog činjenice da ljudskog znanje se svakih pet godina utvostruči, kao i zbog potrebe da obrazovanje bude kontinuirani aspekt svakodnevnog života. Tako je u Republici Hrvatskoj strategijski prioritet za razvoj hrvatskog društva jest upravo to cijelo životno učenje, a prema planu razvoja sustava odgoja obrazovanja i športa od 2005. do 2010. godine postavljeno je nekoliko programa i to recimo program Leonardo da Vinci kao priprema za ulazak na tržište rada potiču se transnacionalni projekti, a cilje u naprijeđenje mobilnosti i stimulacija kvalitete obrazovanja. Program Sokrates je europski edukacijski program koji obuhvaća 30 i više zemalja, a osim toga tu su još i Erasmus, Minerva i ostali programe. Tijekom 60. i 70. godine 20. stoljeća u radnim tijelima UNESCO razrađen je koncept cijelo životno obrazovanja kao osnova za vođenje prosjetne politike u zemljama članicama. Europska unija je 1995. donijela takozvani bijeli dokument koji stvara viziju društva koje uči. Prema nekim istraživanjima u Republici Hrvatskoj više od 20% stanovništva koje je starije od 15 godina ima nepotpuno ili nezavršeno osnovno školovanje, a to je jedna od velikih košnjica pri samom ulazgu naša zemlje u europske integracije. Ako otvorite stranicu cijelo životnog obrazovanja, naići ćete na objevacij obučenie da cijelo životno učenje obuhvaća različite oblike učenja u svim životnim razdobljima kao što smo već spomenuli i započinje dakako formalnim školovanjem nastavlja se neformalnim učenjem i obrazovanjem većina ljudi zbog vrste posla kojeg obavljaju moraju svoje znanje nedopuniti znanjima iz drugih područja kako razvoj tehnike i društva zahtijeva da se uči čitav život no pošto se ne može čitav život ići u obrazovne institucije čovjek uči tamo gdje radi i živi upravo zbog toga društvo prihvaća strategiju cijelo životnog obrazovanja i društva koje uči male pauzice razraditi ćemo pojem cijeloživotnog bučenja. Dakle, to je sustav učenja o svim životnim razdobljima od rane mladosti pa sve do starosti ostvaruje se u formalnom, neformalnom, informalnom obliku kao što smo već spomenuli. Pritom, učenje je kontinuirani proces u kojem motiviranost i rezultati pojedinca za učenje u određenom životnom razdoblju su znanjem, navikama i iskustvima učenja s u mlađoj životnoj dobi. Pa neki od uciljevaš cijeloživot učenja osim ciljeva ekonomske prirode. Važno je pri donošenju aktivnoj ulozi pojedinca u društvu kao i poticanje društvene uključenosti, razvoj aktivnog građanstva te razvijanje individualnih potencijala pojedinca. Ono što se vrlo često radi, pojem cijeloživotnog učenja se zamijenio izrazom cijeloživotno obrazovanje, no ta dva pojma nisu isto, istoznačna zato što obrazovanje obuhvaća samo organizirano učenje, a učenje je puno širi koncept koji uključuje i ne namjerno neorganizirano te spontano stjecanje znanja i učenje se može provoditi cijeli život. Program za cijelo životno učenje je program Europske unije za mobilnost i međuinstitucionalnu suradnju na svim razinama obrazovanja. Nacionalna agencija za cijelo životno učenje je osnovana je temeljem zakona o osnivanju agencije za mobilnost i europske programe, kojeg je Sabor usvojio u listopadu 2007. godine. Naime, kao jedan od preduvjeta za punopravno sudjelovanje Hrvatske u program za cijeloživotno učenje, akreditacija je upravo te osnovane nacionalne agencije, a sam postupak akreditacije predviđa provedbu pripremnih mjera za upravljanje programom, informiranje potencijalnih korisnika programa te prijevodi tiskanja i publikacije o programu za cijeloživotno učenje. Sve to bilo je predviđeno za 2008. godinu. Program za cijelo život na učenje se sastoji u četiri sektorska programa za predškolski prečko, odgoj, osnovno i srednje obrazovanje, Comenius, e, visoko obrazovanje Erasmus, za strukovno obrazovanje Leonardo da Vinci, te za obrazovanje od, odraslih takozvani Grundby. Osim njih postoji i transverzalni transferza, program, to su aktivnosti koje se odnose na suradnju u razvoju strategije, naučenje jezika dalje te program Jean Monet. na mijenjenih institucijama koje se bave obrazovanjem i istraživanjem u području europskih integracija. Sam tjedan cijeloživotnog učenja unesco je inicijativa pokrenuta još prije 10 godina, dakle 1999. godine. Ideja je potekla od skupine djelatnika u sustavu obrazovanja odraslih u različitim dijelovima svijeta koji su odlučili razraditi strategije kojima bi se proširilo djelovanje u aktivnosti učenja na svjetskoj razini. U brojnim zemljama svake godine obilježava se tjedan životnog učenja, kako bi se javno senzibilizirala za cijelo životno učenje, kako bi se promicala kulturno učenja te potaknula osobno motivacija. Već sam spomenula tu agenciju za obrazovanje odaslih. Ona je u suradnji sa ministarstvom organizirala tjedan cijelo učenja na nacionalnoj razini. Na taj način je promicala kulturu učenja u Republici Hrvatskoj i pokušala dodatno motivirati građane za sudjelovanje u cijelo učenju. Ciljevi zbog kojih se organizirao taj tjedan su a i nadamo se da će se i dalje organizirati, su podizanje svijesti o važnosti cijeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih, informiranje javnosti o mogućnostima učenja na nacionalnoj i lokalnoj razini, olakšavanje pristupa informacija o EU, promicanje kultura EU kao temelja cjelokupnog sustava i promicanje obrazovanja radi ostvarenja i naprijeđenja, trajanja i aktivnog građanstva. Te je tjedan er, cijeloživotnog obrazovanja, prvi put je organiziran 2008. godine u u Zagrebu, Vukovaru, Gospiću i Kninu. zapravo potreba za cjeloživotnim učenjem i učitelji poslije završetka redovnog školovanja sustavno nova znanja i mištine. Zbog razvoja tehnologije u svim područjima života, zbog brzih društvenih promjena, zbog globalizacije, svaka životno aktivna osoba ima potrebu za kontinuiranim učenjem novih znanja, vještina i ponašanja. I tako, poslije završetka redovnog školovanja slijedi dugi period cijeloživotnog učenja, kroz neformalno, da, da, to je izvan institucionalna edukacija u različitim edukativnim institucijama i informalno učenje kada sami sjećete neka nova znanja i vještine. Bez obzira na dob zaposlenika, u nekim tvrtkama od njih se stvarno č, stalno očekuje da savršavaju svoje znanje i vještine. Bez toga njihova karijera je nezamisliva. Vještine koje se nauče kroz tradicionalno školovanje zovu se meke vještine ili soft skills. Kao primjer mogu navesti recimo upravljanje vremenom, međuljudska komunikacija, upravljanje projektima, vještina vođenja sastav, umno mapiranje itd. Nažalost čovjek koji je vrlo lako u svoje loše navike i voli pustiti mozak na pašu, ne samo u privatnom vremenu već i na poslu. Nakon nekog vremena postaje vrlo nezadovoljan poslov, sve više se počne umarati i svaljuje krivicu na kolege i naravno sve više grešaka radi. Zapravo učiti treba stalno i to ne učiti na pamet, već razvijeti vještine analize, usporedaba, stjecanja iskustva, izvoditi zaključke dalje. Znanje i to ne samo informatičko, vrlo brzo zastarijeva i svatko od nas će do kraja svog života stalno nešto učiti. E, Ako prema tome zauzmemo pasivan stav, šance na tržištu rada padati će nam iz dana u dan. U današnje vrijeme najbolje plaćano, ali najcinjenije jest znanje. Ako imate znanje, na sigurnom ste jer uvijek lako možete pronaći novog poslodavca, ali osobu sa velikim znanjem danas je vrlo teško pronaći. Tehnologija koja je jučer bila napredna, danas je stara i vrlo je teško biti informirana ako imamo previše posla, a ponekad čak ni za posao nemamo dovoljno vremena. Ipak bitno je naučiti i dobro obavljati svoj posao i stjecati nova znanja zato što nikako ne smijemo dopustiti da sutra dobijemo otkaz, zato što ne možemo pratiti korak s vremenom. Brzi napredak se ne događa samo u tehnologiji, već i kod frizera, kod automehaničara. Mnogi ljudi žele modernu frizuru, sve više auta sa kompjuterima i tako dalje. Ako tražite posao, važna je neophodna stručna sprema, rad na kompjuteru, strani jezik te vozačka dozvola. A i kada se zaposlite, učenje se mora nastaviti. Sami trebate zaključiti u kojem ćete se smjeru razvijati te se trebate usavršavati ne samo u onome što konkretno radite na poslu, već i u nečemu što je vezano uz va mjesto na kojem ste. I nikako nemojte misliti da budući da ste loše plaćeni nemate potrebe za učenjem. Čovjek mora trajno učiti kako bi bio mogućnosti pratiti promjene. Cijelo životno učenje ovisi u pojedincu, o volji i financijskim mogućnostima da nastavi školovanje. Nikada nije prerano ili prekasno za učenje. To cijelo životno učenje podrazumijeva građanje svih životnih dobi koje imaju priliko da formalno i neformalno stječu potrebna znanja. Strategija cijelo životnog učenja trebala bi težiti slavnog pristupa u učenju s ciljem stjecanja obnavljanja vještina koje su potrebne za sudjelovanje u društvima temeljenim na znanju, trebala bi težiti porastu ulaganju ljudske resurse, razvijanju metoda učenja i podučavanja, te poboljšanju načina razumijevanja vrednovanja sudjelovanja u procesu, kao i osiguravanju jednostavnog pristupa kvalitetnim informacijama i savjetima koji su vezani u stjecanje obrazovanja tijekom čitavog života. Osim toga, trebalo bi težiti i osiguravanju mogućnosti cjeloživotnog učenja, što je moguće bliže građanima. Učenje uključuje cjelokupno bogato životno iskustvo pojedinca i svih razdoblja njegova života, te korištenje svih društvenih resursa kako socijalnih, tako ekonomskih obrazovnih. Samo uloga cjeloživotnog učenja u europskim obrazovnih politikama nakon 2000. -2000. godine određena je Lisabonskim procesom, koji je započeo sjednicama Europskog koje strategije razvitka Europske unije do 2010. godine sa ciljem izgradnje najdinamičnijeg svjetskog gospodarskog prostora, koje bi se temeljilo na znanju, kojem bi se povećala zaposlenost i životni standard. Dvije godine kasnije, odnosno 2002. godine, razrađen je detaljni program ostvarivanja obrazovnih ciljeva u Lisabonskom procesu, te su utvrđeni sljedeći obrazovni ciljevi. Razvoj pojedinca, društva i gospodarstva, to jest postizanje ravnotežje na tržiš što rada. Istaknuto je nekoliko spornih područja s pripadajućim zadacima, to su kvalitete obrazovanja, sadržaj odnosno zastupljenost novih tehnologija, kao i uloga obrazovanja u prenošenju društvenih vrijednosti. Sporno područje je i dostupnost učenja za sve društvene skupine u svim životnim razdobljima te otvorenost institucija prema lokalnoj zajednici, europskim i ostalim zemljama, no i učinkovitosti razreda sustava edukacije kako bi se ljudski resursi koristili optimalno. Putem Lisabonskog procesa zrađuju se obrazovne strategije, inicijative i poticaji, utvrđuju se ciljevi razvoja u zemljama, nalaze se u promijenjenoj prirodi, promijenjenoj prirodi rada, demografskim promjenama, borbi protiv isključenosti skupina građana i Europske EU novim članicama. Zapravo, samo politika cijeloživotnog učenja trebala bi dovesti do toga da gospodarstvo postaje najkompetentnije i najdinamičnije svjetsko gospodarstvo koje se temelji na znanju zato što će to dovesi do povećanja radnih mjesta i socijalne kohezije. 2000. godine Europska komisija je donijela memorandum o cijeloživotnom učenju kojim se ističe za i aktivno građanstvo kao rezultati koji bi se trebali postići provedbom politike cijeloživotnog učenja. Uz osobni razvoj pojedinca veću važnost dobilo bi obrazovanje za aktivno građanstvo kao važan oblik političke socijalizacije. Strategije cjeloživotnog učenja ugrađuju se kao važan dio bolanskog procesa, odnosno politike visokog obrazovanja u praškom priopćenju iz 2001. godine. Zapravo različit za europske politike cjeloživotnog učenja ne bi sad previše htjela ulaziti u detalje oko toga. Dovoljno je samo spomenuti da provedba strategija cjeloživotnog učenja navodi četiri koncepta i to razvijenu kulturu cijeloživotnog učenja od koljevke do groba pristupu smjer, smjerena za zaposlivost, prihvaćanje koncepta cjeloživotnog učenja i pristup nemeljen na društvenoj uključenosti. Evo, nakon pjesme možemo reći da čovjek uči čitavi život i u različitim socijalnim situacijama. Što se tiče cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj, strategija i prijedlog akcijskog plana obrazovanja odraslih iz 2004. godine promatra obrazovanje odraslih u kontekstu cijeloživotnog učenja. Ono se prihvaća kao vizija društva znanja, utemeljuje se u ideji ljudskih prava, te zbog svoje važnosti Označuje kao prava i obaveze svih građana Republike Hrvatske. Akcijskim planom se e, stavlja naglasak na institucijski okvir djelovanja vlade, ministarstava ali i javnih ustanova, pri čemu bi država zakonima i održenim mjerama potakla obrazovanje. Poseban naglasak stavljen je na zaposlivost i što učinko, učinkoviti je prijenost znanja. Zapravo u Republici Hrvatskoj obrazovanje pretpostavlja racionalni izbor korisnika koji će uložiti svoje vrijeme i materijalna sredstva za osobni probit. No eto da ne ulazim previše profesionalno u sam koncept cjelokivotnog učenja u Hrvatskoj vratit ću se na ono što je najbitnije. U većini hrvatskih gradova postoje pučka otvorena učilišta kao i kulturno obrazovni centri na kojima se nude različiti programi školovanja i prekvalifikacije. Osim toga postoje brojne informatičke škole, poslovne i menadžarske škole, sve veći broj instituta, konzultantskih firmi i škola koji pružaju usluge edukacije u najrazičitim područjima ljudskog djelovanja. Na sveučilištima u čitavoj zemlji postoje centar za cijeloživotno obrazovanje. Evo kao prvi primjer navodim centar za cijeloživotno obr obrazovanje na Ekonomskom fakultetu u Splitu, gdje se edukacija provodi na različitim razinama, te tako postoji konzultativna edukacija namijenjena pojedincima ili manjem broju top menadžera. Zatim postoji edukacija u vištinama, osobito u pro području marketinga, menadžmenta, financija i imjene informatički, informatičkih tehnologija, a postoji zahtjevnija edukacija koja donosi i bodove. Postoje tečajevi za turističke vodiče, voditelje turističkih poslovnica i poslovni engleski jezik na kojem nakon polaganja ispita dobiva se Cambridge diploma. Na fakultetu političkih znanosti također je osnovan centar za cijelo životno obrazovanje. Naime, jedin obrazovanjem građani mogu naučiti kako razumjeti i odgovoriti na nove izazove zato što buduće članstvo u Europskoj zajednici jacu ojačati će već sada prisutne trendove kako društvo i gospodarstvo temeljenog na, temeljeno na visokim tehnologijama koje zahtijevaju nekako specifične znanja i život u služenju koje zahtijevaju planiranje i prilagodbu promjenama koje donose sve veća politička, kulturna, etnička i jezična raznolikost. Fakultet političkih znanosti promovira cijelo obrazovanje uglavnom formalnog tipa i to različitim vrstama studija. izvanrednim studijem uz rad, paralelnim dvugodičnim studijem, studijem do školovanja te magisterskim i doktorskim studijem. Kod ovoga, nažalost, moram spomenuti kako je uvođenje bolonskog procesa, paralelni dvogodišnji studij i studij do školovanja ukinut, a na pragu je ukidanje samog izvanrednog studija. Centar je usmjeren i na vrste obrazovanja koje nisu dio redovitog formalnog plana i programa preddiplomskog, diplomskog i postdiplomskog studije na fakultetu. Kako na tom fakultetu postoje studij novinarstva i studij politologije, u Centru za cijelo životno obrazovanje nastoje ostvariti prepoznatljivost fakulteta u relevantnim za posebnih područja javnih politika, dostupnost primjenjivog znanja s podruša političke znanosti i novinarstva, teže uspostavljanju veza sa generacijama diplomiranih novinara i politologa i povećanje u iskoristivosti e, resursa fakulteta, osobito radioposte i televizijskog studija, žele jačati ugled politološke novinarske struke i surađivati sa drugim institucijama i organizacijama sa podruša cijeloživotnog obrazovanja. Zapravo, sama misija tog centra za cijeloživotno obrazovanje obrazovanje fakulteta političkih znanosti je to da je centar mjestu gdje teorija informira praksu i praksa informira teoriju. Centar bi trebao omogućiti zainteresiranim građanima da uspješno ispune ono što moraju napraviti, odnosno što moraju raditi, učeći i učiti radeći. Organiziraju radionice, seminari, prezentacije, konferencije, okrugle stolove i tako Potencijalni korisnici ovog centra nalazi se u svim tijelima državne, lokalne i područje samouprave. To su zastupnici, vječnici, bodstva i članovi političkih stranaka, sindikati, udruge građana, tvrtke za odnose s javnošću, marketinške, privatne tvrtke, ali i svi oni koji su zainteresirani za nova znanja i sposobnosti. Ukupno postoji sedam sveučilišta i petnaest javnih veleučilišta i visokih škola koji su povezani u obrazovanje odraslih. Tako osim navedenih fakulteta na Sveučilištu u Rijeci također se uključuje, sveučilište u Rijeci također se uključuje u cjeloživotno učenje, osim osnivanja Centra za to celoživotno učenje, otvoreno je Polaznicima svih dobi osoblja, oso, osposobljavaju djelatnike sveučilišta, no i građane za život u EU. Na Pravnom fakultetu sveučilišta u Splitu, prema sporazumu o suradnji s gradom Novaljom, dogovoreno je savršavanje djelatnika tijela gradske uprave o pravnim temama i poučavanje jezika za pravnike. Potreba za obrazovanjem odraslih u Republici Hrvatskoj je specifična zbog restrukturiranja gospodarstva i visoke stope nezaposlenosti, te bi zato nezaposleni svakako trebali razmisliti o prekvalifikaciji i stjecanju novih znanja i viština. Pomalo je poražavajuća statistika da je u EU otprilike 10,2% odraslih uključeno u cijelo učenje, a u Republici Hrvatskoj taj posotak iznosi svega 2,1%. Možda ne bi bilo ono odme spomenuti da odrasli imaju vlastitu motivaciju za učinje, učenje, a učenje temelji na postojećem znanju i iskustvu. Prilagođavaju se svojim ciljevima i angažiraju na njihovom ostvarivanju. Ciljevi učenja odraslih povedani su sa njihovim stvarnim životima, s praksom i ulogama koje ostvaraju izvan učionice i dakle odrasli promišljaju i učenje temelju vlastitog iskustva. Europska komisija je u rujnu 2007. godine donijela jedan akcijski plan Uvijek je pravo vrijeme za učenje gdje se ističe važnost obrazovanja odraslih i upozorava da osim formalnog obrazovanja, važan dio obrazovanja odraslih pripada, kao što smo već puno puta spomenuli, neformalnom i informalnom učenju. Glavni cilj akcijskog plana je primjera pet glavnih preporuka iz priopćenja Europske komisije iz 2006. godine nikad nije prekasno za učenje europska unija ima zadaću smanjivanja deficita radnih mjesta koji nastaje zbog demografskih promjena poboljšavajući vještine radnje snage općenito i posebno vještine niskokvalificiranih radnika ima zadaću upozoriti na problem brojnih osoba koje rano napuštaju školu i potrebu pružanja druge prilike odraslim osobama koje nisu kvalificirane treba povećati integraciju migranata u društvo i na tržište rada organiziranjem različitih tečajeva te smanjiti problem siromaštva i socijalne i isto tako ima zadaću povećati sudjelovanje u cjeloživotnom učenju i upozoriti na to da se sudjelovanje smanjuje nakon navršene 34 godine osim toga, Europski parlament u sječnju 2008. godine usvojio rezoluciju o obrazovanju odraslih i podržio akcijski plan za obrazovanje odraslih, uvijek je pravo vrijeme za učenje, pozivajući zemlje članice da uspostave kulturu cjeloživotnog učenja usredotočujuće se na odrasle i promovirajući stjecanje novog znanja. Kako se Republika Hrvatska nalazi na putu za ulazak u europske integracije, Agencije za obrazovanje odaslih i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta imaju pune ruke posla. Nakon male pauze reći ću malo više o tome koje su program prekvalifikacije ili specijalizacije u samom gradu Karlovcu. When he's only given lots of money and I want you to hear, tell me it's cool, and hey, I'll sure believe it, sell out with me, oh yeah, sell out with me tonight, the record company's gonna give me lots of money, and everything's gonna be alright. She said Oko 20% ukupne populacije je nepismeno, znači ukupne populacije na svijetu je nepismeno, a u Hrvatskoj nepismeni čine 1,5% stanovništva. Osim mogućnosti završetka osnovne i srednje škole, postoji brojni programi prekvalifikacije. Naprimjer, u Šumarskoj drvodjelskoj školi odrasli se mogu osposobiti za rad na radnim strojevima i alatima u šumarstvu, prekvalificirati za zanimanje šumarskog tehničara ili specijalizirati za zanimanje šumarskog tehničara specijalista. I ostale škole u gradu nude mogućnost program, programa prekvalifikacije u medicinskoj školi tako postoje programi zanimanja, znači prekvalifikacije zanimanja poput masera ili dječjih negovatelja. Prirodno salonska škola također ima sadržaje za obrazovanje odraslih. Postoje i kao učilišta u gradu gdje možete završiti za grafičkog dizajnera, web dizajnera, knjigovodstvenog opera, operatora, servisera računalo i slično. To su glavno privatne nekakve tvrtke, a u učilištu u Domobranskoj provodi se osnovno školstvo obrazovanja odraslih i programi srednjoškolskog obrazovanja, odrasli koje uključuju školovanje, doškolovanje i prekvalifikaciju. Pravo upisa imaju svi građani s navršenih 15 godina života. Nikada nije kasno upisati neku školu ili fakultet, bitna je samo volja, želja za radom i upijanjem novih znanja. No za cijelo životno učenje ne treba tići u školu ili na pučka otvorena učilišta, u privatne škole ili škole stranih jezika. Otvorena su vam opcije da nešto nove naučite i u profesionalnim udrugama, nevladinim organizacijama, ali i u političkim organizacijama, organizacijama ili u sindikatima. Ili jednostavno samo inicijativno upijete znanje o svakodnevnom životu, bilo klikom mišem na neku poučnu, korisnu i zanimljivu informacijama dostupnu web stranicu ili odlaskom na pokoj seminar ili radionicu u svojem susjedstvu. To je način na koji ostvarujete ti životno učenje i na koji Hrvatska dobiva još jednog člana u društvu znanja. Osim što sami sebi gradite samopouzdanje, stječe se dobre navike, široke horizonte i privlačite inteligentne i pristupačne ljude. Bilo je to sve za ovu emisiju, nadam se da ste uspjeli nešto korisno izvući iz nje. Lijep pozdrav i do slušanja! all went wrong, why I can't concentrate on anything but reruns, I wish I had some more stability, and I, I wish I had somebody making lunch for me, I guess I've missed the simple things in life, the thought of pizza day, I thought it's stupid fitting, but I wish it had me now, I missed my Monday hot dog, Tuesday, choco, Wednesday, and the piercing choco, and now, there's a strawberry joe, some burritos and a bag, Friday! Right We'll you are realizirana unutar projekta Novi medij za nove ljude, financiranog od strane EU u sklopu programa FARE 2006.